Fünf Freunde, Folge 146 Fünf Freunde und die verdächtige Fahrradbotin Eigentlich wollten die fünf Freunde nur eine große Porzellanvase transportieren. Bei einem Überholmanöver wird George von einer anderen Radfahrerin umgestoßen, die Vase zerschellt und die Schuldige entflieht. Grund genug, sie zu suchen. Doch warum wird diese Radfahrerin am nächsten Tag bestohlen? Und wieso flieht sie auch jetzt? Trotz aller Schwierigkeiten bleiben die Freunde ihr beharrlich auf der Spur und stoßen dabei auf einen höchst gefährlichen Betrug. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und George und Temi der Hund.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 Kein Geheimnis gibt's auf der Welt, die uns fünf Freunden so gefällt. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die Ferien hatten begonnen und Julian, Dick und Anne waren endlich wieder im Felsenhaus, wo George mit ihrem Hund Timmy schon sehnsüchtig auf sie gewartet hatte. Denn ohne ihre Freunde konnte sie sich Ferien gar nicht vorstellen. Onkel Quentin, der Vater von George, war wie so oft jeden Tag mit wissenschaftlichen Experimenten beschäftigt und brauchte Tante Fanny als Assistentin. Immerhin nahmen sie sich die Zeit, gemeinsam mit den fünf Freunden zu frühstücken. Land nur zu, Kinder. Hier ist selbstgemachte Erdbeermarmelade. Oh, mmh. lecker. Mmh. Will noch jemand? Du vielleicht dick? Na, auf jeden Fall. Danke, Anne. Na, Timmy, bekommst du auch was zum Frühstück? Ja. Ähm, kann ich ihm was von meinem Brötchen geben, George? Nein, äh, lass mal, Julian. Timmy bekommt sein Leckerli. Okay. Hier, Timmy. Hier, schnapp. <lacht> Fanny, ich gehe dann schon mal ins Labor. Kommst du auch gleich? Ja, Quentin. Ich muss nur noch kurz etwas mit den Kindern besprechen. Was gibt es denn? Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Meine Cousine Alma White hat heute Geburtstag. Und ich wollte ihr eigentlich eine Überraschung vorbeibringen. Aber wie ihr seht, werde ich dafür kaum Zeit finden. Überraschungen machen wir ganz besonders gern. Oder nicht? Hm. Klar. Äh, was wollen wir ihr denn bringen, Tante Fanny? Seht ihr die Vase dort? Die ist ja ganz schön groß. Mhm. Und ein bisschen kitschig, oder? Mutter hat sie von einer Tante geerbt. Irgendwie mhm. passt sie überhaupt nicht hierher, finde ich. Mhm. Wir finden das auch, aber neulich war einmal hier und hat sich regelrecht in diese Vase verliebt. Ich glaube, sie hätte sie am liebsten mitgenommen. Tja, was dem einen seine Eule ist, dem anderen seine Nachtigall. Was soll das denn heißen? Oh, Julian liest gerade ein Buch über alte Sprichworte. Mhm. Ich glaube, das bedeutet, was der eine nicht mag, kann den anderen glücklich machen. Das ist genau. <lacht> oh, alles klar. Also ist die Vase die Überraschung. Und ähm, wie bekommen wir die zu Mrs. White, ohne dass sie kaputt geht? Gute Frage. Der Weg ist nämlich ganz schön weit. <lacht> da habe ich mir schon was überlegt. Ach Ja. Im Schuppen ist ein alter Tragekorb, den man sich auf den Rücken schnallen kann. Wenn man ihn mit Stroh ausfüllt, dürfte die Vase sehr sicher darin liegen. Super. Ah, und man könnte sogar Fahrrad damit fahren. Dann müssten wir den weiten Weg nicht laufen. Hm. Ja, dann haben wir doch eine Lösung. Gut. Und ich freue mich jetzt schon auf eine glücklich strahlende Mrs. White. <lacht> Die Freunde polsterten den Tragekorb mit Stroh aus und ließen die Vase senkrecht hineingleiten. Da George auf ihrem Fahrrad fast aufrecht sitzen konnte, schnallte sie sich den Korb auf den Rücken und gemeinsam radelten sie los. Julian fuhr neben Anne und Dick neben George. Und Timmy trabte auf dem Bürgersteig neben ihnen her. Alles okay bei dir, George? Ist der Korb auch nicht so schwer? Das geht schon. Okay. Oh nein. Vorsicht! Aua! Oh! Schwitzt du? Sorry. George! Sorry! Hey! Bleib stehen! Den kriegen wir! Von hinten hatte sich in rasender Geschwindigkeit eine junge Radfahrerin genähert. Sie wollte die Freunde überholen, doch auf der anderen Fahrbahn kam ihr ein Auto entgegen, dem sie in letzter Sekunde nach rechts auswich, wobei sie George so heftig anstieß, dass die vom Fahrrad stürzte und mitsamt dem Korb auf die Straße fiel. Julian und Dick versuchten, die Radfahrerin einzuholen. Doch das junge Mädchen war so schnell weitergerast, dass die beiden nur noch ihren rotblonden Lockenkopf in der Ferne verschwinden sahen. George war zum Glück nichts Schlimmes passiert. Doch die Vase war aus dem Korb gerutscht und auf dem Kopfsteinpflaster zerschellt. Anne und George blieb nichts weiter, als die Scherben aufzusammeln. So ein Mist, die kann man bestimmt nicht wieder zusammenkleben. Glaube ich auch nicht, aber wenigstens ist dir nichts passiert. Sie ist einfach abgehauen. Ja, und die schöne Überraschung für Mrs. White ist dahin. Man. Unverrichteter Dinge kehrten die Freunde zurück ins Felsenhaus wo sie Tante Fanny alles erzählten. Und dann ist dieses Mädchen einfach davongefahren. Ja. Das ist doch Fahrerflucht, oder nicht? Mhm. Und die Vase könnte sie auch nicht mehr ganz machen. Nein, aber wir könnten mit ihr über einen Schadensersatz reden. Du meinst, das junge Mädchen müsste uns die Vase bezahlen? Ja, sie war höchstens 16 und hat bestimmt nicht viel Geld. Vielleicht ist sie deshalb abgehauen. Gut möglich. Aber ihre Eltern haben bestimmt eine Versicherung für solche Unfälle und die würden für den Schaden aufkommen. Wir könnten ja versuchen, diese Radfahrerin wiederzufinden. Hm, ja, warum nicht? Wenn sie hier in der Gegend wohnt, dann fährt sie vielleicht häufiger durch Kirin. Ja, vielleicht. Am besten, wir setzen uns morgen in die Nähe des Unfallortes. Wenn wir Glück haben, fährt sie wieder dort vorbei. Ein Versuch wäre es wert. Der Unfall hatte in der Nähe des Marktes stattgefunden und so fuhren die Freunde am nächsten Morgen dorthin. Setzten sich in der Nähe auf eine Bank und beobachteten den Verkehr, insbesondere die Radfahrer, von denen es ziemlich viele gab. Ein paar hielten sich nicht an die Verkehrsregeln, fuhren bei Rot über eine Ampel oder benutzten den Radweg auf der falschen Seite. Aber das Mädchen war bis jetzt. Nicht dabei. Schon wieder ein Radfahrer, der abgebogen ist, ohne den Arm rauszuhalten. Stimmt. Aber die meisten, die wir gesehen haben, haben es richtig gemacht. Ja, da hast du auch wieder recht. Seht mal da! Ja? Das ist sie doch! Ja, yeah, die Radfahrerin von gestern. Ja. Und sie rast schon wieder so schnell. Aber diesmal kriegen wir sie. Ich glaube, sie wird schon verfolgt. Da, das gelbe Fahrrad. Hey, hey, was soll das heißen? Was kann das denn jetzt? Dieses Mädchen ist gerade beklaut worden. Und versucht den Dieb einzuholen. Ach. Daher, na los. Ja. Ja. Ein ziemlich sportlicher Mann auf einem gelben Fahrrad hatte das Mädchen verfolgt, ein Paket aus dem Fahrradkorb geangelt und war damit losgerast. Das Mädchen hatte das sofort gemerkt und ihr Fahrrad gewendet, um den Dieb einzuholen. Die Freunde fuhren ihr nach. Doch vergebens, es war alles viel zu schnell gegangen. Allerdings hatte der Dieb das Paket nicht sicher verstaut, es fiel auf die Straße und wurde dort von mehreren Autos überrollt. Dick gelang es, die zertrümmerten Überreste von der Straße zu holen. Die Verpackung war an mehreren Seiten aufgeplatzt. So. Oh je. Was ist denn da drin, Dick? Das sind Föhne. Oder besser gesagt, das waren mal welche. Jetzt sind es nur noch lauter Bruchstücke da ist ein Etikett mit einer Adresse. Friseursalon am Markt. Ach, das ist der Salon von Mrs. Dalloway. Gibt es auch einen Absender? Nee, ich, ich kann keinen finden. Komisch, dass das Mädchen nicht zurückkommt, oder? Ja, vielleicht sagt sie sich, wenn die Föhne sowieso kaputt sind, braucht sie die auch nicht mehr irgendwo hinzubringen. Hm. Oder sie hat uns erkannt. Und will uns lieber nicht begegnen. Meinst du? Wer weiß. Hm. Und was machen wir jetzt? Na, wir bringen die kaputten Föhne zum Friseursalon und erzählen Mrs. Delaway, was passiert ist. Ja, gute Idee. Das ist wohl das Beste. Ja. Na dann los, kommt hin. Ja. <lacht> Tja, und das hier ist leider alles, was wir von der Straße fischen konnten. Oh nein, wie ärgerlich. Wisst ihr, wie teuer so ein Föhn ist? Naja, ein guter Föhn kann schon mal 50 Pfund kosten. Mhm. <lacht> Diese Föhne sind eine brandneue Hightech-Erfindung. Man kann nasse Haare damit in einer Minute trocknen und dabei die tollsten Effekte herausholen. Ich habe 400 Pfund pro Stück bezahlt, im Voraus. Was? Das gibt's doch nicht. Das heißt, das Paket ist 1200 Pfund wert? Puh, wohl eher wahr. Ganz richtig. Und das war sogar ein Schnäppchenpreis. Eigentlich kostet so ein Föhn 500 Pfund. Aber Sie können doch nichts dafür, dass die Ware kaputt gegangen ist. Mhm. Genau. Und deshalb hoffe ich auch, dass sich die Sache klären lässt. Im Übrigen ist es nicht in Ordnung, dass ihr mir diesen Trümmerhaufen gebracht habt. Das wäre doch Aufgabe der Boten gewesen. Mhm. Ja. Sie hm. ist aber nicht mehr zurückgekommen. Na, das werde ich dem Botenservice mitteilen. Könnt ihr sie beschreiben? Ja, sie ist so 15 oder 16 und äh, hat rotblonde Locken. Mhm. mhm. Und sie fährt unglaublich schnell. Alles klar, das ist eine von Mr. Gatwick's Truppe. Sie hat neulich schon was bei mir abgeliefert. Mr. Gatwick? Ist das nicht der Sportlehrer von meiner Schule, der letztes Jahr so schwer verunglückt ist? Ja, das ist er. Was hat er denn für eine Truppe? Na, diese neuen Fahrradboten. Warte mal. Hier ist sein Flyer. Blitzpost. Die schnellsten Fahrradboten von Cornwall. Dann könnten wir ihn vielleicht fragen, wo wir dieses Mädchen finden. Aha. Sie hat nämlich eine Vase von Tante Fanny auf dem Gewissen. Genau. Da kann euch Gertwig bestimmt weiterhelfen. Auf dem Flyer ist seine Telefonnummer. Sehr gut. Äh, können wir noch was für Sie tun, Mrs. Dalloway? Brauchen Sie vielleicht unsere Zeugenaussage bei der Polizei? Ich glaube, vorerst genügt es, wenn ich euch als Zeugen angebe, falls es Rückfragen gibt. Ähm, das können Sie auf jeden Fall. Klar. Prima, danke. Gern geschehen. Na dann, wiedersehen. Dann auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ja. Wiedersehen. Die Freunde verließen den Friseursalon und da gleich in der Nähe eine Telefonzelle stand, ging George dort hinein, um Mr. Gatwick anzurufen. Gatwick, hallo? Hallo Mr. Gatwick, um, hier ist George Karen. Ah, hallo, George. Und warum rufst du an? Ich bin gestern von einem Mädchen auf einem Fahrrad angefahren worden. Und dabei ging eine Vase kaputt. Und was habe ich damit zu tun? Naja, ich möchte nochmal mit diesem Mädchen sprechen. Und Mrs. Dalloway sagt, ähm, sie würde für ihren Bodenservice arbeiten. Nein, also, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Hä? Was war das denn? Und? Hast du was rausgekriegt? Nein. Mr. Gatwick behauptet, er könnte mir nicht helfen und hat einfach aufgelegt. Ach, echt? Hä? Das ist aber merkwürdig. Mrs. Dalloway war sich doch ganz sicher, dass das Mädchen für ihn arbeitet. Also wisst ihr, was ich merkwürdig finde? Was denn? Dass ein Botenservice mit den schnellsten Radfahrern der Gegen Werbung macht. Hm. Da bekommt man doch eher Angst, dass die Sachen auf dem Transport nicht sicher sind. Ja, du hast recht. Naja, stimmt. Vielleicht könnte es ja auch was mit diesem Brutenservice zu tun haben, dass diese Fahrerin so schnell davon rast. Ja, fast als hätte sie Angst, erkannt zu werden oder so. Äh, wir könnten zu Mr. Gatwick fahren und ihn nochmal fragen. Dann könnte er zumindest nicht einfach den Hörer auflegen. Aber wenn wir bei ihm klingeln und nochmal das Gleiche fragen, kann er einfach die Tür zumachen. Das könnte sein. Vielleicht können wir erstmal aus einem anderen Grund mit ihm reden. Und welcher Grund sollte das sein? Naja, ich, ich könnte mich doch als neuer Botenfahrer bewerben. Er scheint ja sehr gern, junge Fahrer zu beschäftigen. Ja, wieso nicht? Das klingt doch super. Dann ruf ihn am besten vorher an und frag, ob er Zeit für dich hat. Mhm. Klar. Julian rief Mr. Gatwick an und der lud ihn auch gleich zu einem Gespräch ein. Die fünf Freunde fuhren gemeinsam zu ihm, klingelten und Mr. Gatwick öffnete die Tür. Der ehemalige Sportlehrer saß in einem Rollstuhl. Oh, hallo. Ich, ich hatte nur einen Besucher erwartet. Ähm, wir sind Freunde und machen immer alles zusammen. Ja, das klingt ja sehr schön, aber wenn es um solche Bewerbungsgespräche geht, möchte ich mit dem Interessenten doch lieber allein sprechen, ja? Also, bleibt bitte draußen mit dem Hund sowieso. Tja, wenn sein muss. Komm, Tim. Oh, dann bis gleich. Dick, George und auch Anne waren viel zu neugierig, um sich so leicht abwimmeln zu lassen. Vorsichtig schlichen sie um das Haus herum und entdeckten ein Fenster, das angekippt war. So konnten sie hören, was Julian und Mr. Gatwick miteinander besprachen. Du willst also für Blitzpost arbeiten, ja? Wärst du gern Fahrrad? Klar, auf jeden Fall. Moment, das ist bestimmt ein neuer Auftrag. Dann pass mal auf, dann siehst du wie das läuft. Gadwick, guten Tag. Ja, worum geht es? Eine Tischlampe. Selbstverständlich übernehmen wir das. Die Adresse ist? Kennedystraße 12. Alles klar. Ich schicke Ihnen jemand vorbei. So. Und dann schaue ich mal, wer als nächstes dran ist. Philipp muss aussetzen, also Jerry, okay? Hallo Jerry. Ja, genau. Du darfst wieder da losdüsen. Also die Adresse ist. Ähm, Mr. Gatwick hatte eine Tabelle, auf der etwa zehn Namen untereinander standen. Offenbar die Namen und Telefonnummern der Fahrradboten. Hinter jedem Namen waren kurze Notizen vermerkt. Während Mr. Gatwick telefonierte, schaute sich Julian im Zimmer um. An der Wand hing eine Straßenkarte der Gegend. Alle Straßen waren in Abschnitte eingeteilt und diese mit Zeitangaben versehen. Als Mr. Gatwick das Gespräch beendete, notierte er die Uhrzeit. Kaum war das erledigt, klingelte das Telefon erneut. Gatwick, hallo. Ah, Daniel ist angekommen. Um wie viel Uhr? Äh, ich brauche es genauer. 15:41 Uhr. Ja, danke für den Anruf. So, Daniel, 15:41 Uhr. Nicht schlecht. Notieren Sie bei jedem Fahrer, wann er losfährt und wann er am Ziel angekommen ist. Ja, du hast es erfasst. So stelle ich sicher, dass wir wirklich die schnellsten Fahrradboten von Cornwall sind. Und, und was ist, wenn der Fahrrad zu langsam war? Dann muss er bei der Vergabe der Botenfahrt eine Runde aussetzen. Und wenn es Beschwerden gab, auch. Das heißt dann, dass er in der Zeit auch nichts verdient? Ja, aber das ist doch Nebensache. Bezahlt wird sowieso immer erst nach der zehnten Fahrt. Und? Bist du dabei? Kann ich auch erst einmal nur zur Probe mitmachen? <lacht> Gute Idee, ja. Aber wie alt bist du eigentlich? In vier Wochen werde ich 13. Na gut, das lassen wir mal so durchgehen. Also, du hörst von mir. Okay. Äh, sagen Sie eine Frage noch. Ein Mädchen mit rotblonden Locken arbeitet nicht zufällig für Sie? Ich weiß zwar nicht, warum du das wissen willst, aber die Antwort ist nein. Alles klar. Ja, dann bis bald. Wiedersehen, Julian. Gatwick, hallo? Während Gatwick erneut telefonierte, verließ Julian das Haus. Er hatte gerade die Tür geschlossen, als jemand ganz in der Nähe ein Fahrrad abstellte. Jemand, den Julian sofort wiedererkannte. Aber das ist doch… Offenbar hat Mr. Gatwick gerade mächtig gelogen. <lacht> Hallo! Hä? Was machst du denn hier? Ich bin auf der Suche nach dir. Mr. Gatwick hat allerdings gerade behauptet, du arbeitest gar nicht für ihn. Tu ich auch nicht mehr. Aber was willst du von mir? Das weißt du nicht. Du hast meine Cousine George vom Fahrrad gestoßen. Und dabei ging eine Vase kaputt. <lacht> also ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Geh beiseite. <lacht> Mr. Gatwick, machen Sie auf. Ich muss mit Ihnen reden. Mach doch nicht so einen Lärm, Alexa. <lacht> Nun, was machst du denn noch hier, Julian? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, komm rein, Alexa. Ja. Alexa hatte Julian glatt belogen. Und Mr. Gatwick ebenso. Nach kurzer Suche entdeckte Julian die anderen, die noch immer am Wohnzimmerfenster von Mr. Gatwick lauschten. Und schlicht zu ihnen. Die scheinen ja alle beide zu lügen. Ja, ich verstehe bloß nicht, wieso. seid doch mal leise. Okay. Was willst du denn noch? Du fährst doch jetzt direkt zu Mrs. Huckabee. Woher wissen sie das? Ja, von Mrs. Dolloway. Sie hat mich angerufen, weil bei deiner letzten Fahrt offenbar was schiefgegangen ist. Und sie dachte, du wärst noch für mich unterwegs. Bin ich eben nicht mehr. Aber das kann Ihnen doch völlig egal sein. Ja, meinst du? Mrs. Huckabee war aber in meinem System. Ohne mich wärst du gar nicht an sie rangekommen. Ja, das stimmt. Aber wenn ich ihre Aufträge direkt übernehme, besteht sie nicht darauf, dass ich fahre wie eine Verrückte. Ja, und was willst du dann noch von mir? <lacht> ich will das Geld, das mir zusteht. Du weißt doch, dass erst nach der zehnten Fahrt bezahlt wird. Ich kann nichts dafür, wenn du vorher aussteigst. Wenn sie mir das Geld nicht geben, gehe ich zur Polizei. Und, was willst du denen erzählen? dass Sie uns nicht bezahlen, wenn wir nicht schnell genug sind. Ach, ja, ja, ja, ist ja gut, Alex. Ich bin auch kein Unmensch, komm. Hier. hier, hier hast du deine 10 Pfund. Also, irgendetwas riecht hier mächtig faul. Das finde ich auch. Vor allem haben wir jetzt Alexa wiedergefunden. Genau, und können Sie endlich nach der Versicherung fragen. Sie wollte aber nicht mit mir reden. Dann folgen wir ihr. Wenn wir Glück haben, bekommen wir raus, wo sie wohnt. Genau, und können endlich ihre Eltern nach der Versicherung fragen. Aber ich habe keine Lust, ihr schon wieder so schnell hinterher zu rasen. Sie fährt ja nicht im Auftrag von Gatwick. Dann ist sie vielleicht langsamer. Und außerdem könnte uns Demi helfen. Habt ihr das gesehen? Aha. Ja. Alexa hat was in den Mülleimer vom Haus geworfen. Das schnappe ich mir. Fahrt ihr hinterher, ich komme gleich nach. Okay. Sobald Alexa losgefahren war, fuhren Julian, Dick und Anne ihr nach. George ging zum Mülleimer und sah ein Stück zusammengeknülltes Papier. Es war eine Liste mit Adressen. Vermutlich von jenen Fahrten, die Gatwick noch bezahlen sollte. Beim Zusammenknüllen hatte Alexa bestimmt eine Spur für Timmy hinterlassen. Und so schob George das Papier unter ihren Gepäckträger, fuhr los und holte die anderen sehr bald ein. Die folgten Alexa in möglichst großem Abstand bis in eine Gegend am Rande von Kieran, wo es kleine, verwinkelte Gassen gab. An einer Kreuzung verloren die Freunde sie aus den Augen. Und jetzt? Sie könnte da, da oder da lang gefahren sein. Jetzt lassen wir erstmal Timmy ran. So, äh, hier, das ist das Papier, was sie weggeworfen hat. Aha. Timmy, komm mal, komm mal her, schnupper mal schön. Genau. Und, und los. Die Freunde stellten ihre Fahrräder ab und gingen Timmy durch die Gassen hinterher. Er trabte um drei Ecken und schließlich erreichten sie ein kleines, einfaches Haus, vor dem sie das Fahrrad von Alexa erkannten. Na also, gut gemacht, Timmy. Seht mal, Alexa kommt aus dem Haus. Sie ist doch bestimmt gerade erst reingegangen. Ja, und jetzt kommt sie auf uns zu. Will sie nun doch mit uns sprechen? Wieso dieser Sinneswandel? Da bin ich ja mal gespannt. Hm. <lacht> äh, hallo! <lacht> äh, wieso verfolgt ihr mich? Ich hab doch gesagt, ihr müsst mich verwechseln. Wir sind uns aber ganz sicher, dass wir das nicht tun. Du hast gestern einen Unfall verursacht, bei dem eine Vase kaputt gegangen ist. Eigentlich wollten wir nur wegen der Versicherung mit dir reden und das mit deinen Eltern regeln. Genau. Ach so. Äh, ja. Na schön, ihr habt recht. Ich war das gestern. Aber hier gibt es keine Eltern. Nur meine Mutter. Und die hat so eine Versicherung nicht mehr. Sie hat sie letztes Jahr gekündigt, weil sie den Beitrag nicht zahlen konnte. Ich glaube, da kommt sie gerade. Dann können wir sie ja selbst fragen. Oh, oh nein. Genau das wollte ich verhindern. Und der Kleine? Ist das dein Bruder? Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Äh, guten Tag. Hey. Wer seid ihr und was wollt ihr von Alexa? Ach, Mama, die verwechseln mich mit jemandem. Aber du hast doch den Unfall gerade zugegeben. Ähm, was denn für einen Unfall? Alexa wollte uns überholen und hat nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Und so kam es zum Unfall. Aber auch nur, weil sie so wahnsinnig schnell gefahren ist. Aber wieso machst du denn sowas? Na, wahrscheinlich, weil sie gestern noch für Mr. Gatwick gearbeitet hat. Und der verlangt von seinen Fahrradboten, dass sie so schnell fahren. Stimmt das, Alexa? Gehst du jetzt doch arbeiten? Aber nein, Mama. Wirklich nicht. Ich sag doch, diese Kinder müssen mich mit jemandem verwechseln. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wem ich glauben soll. Und ich muss wirklich los. Kannst du Jamie noch einen Milchreis machen, ja? Tschüss. Ja, Mama, geht klar. So. Und ihr macht jetzt am besten auch die Fliege. Warum hast du deine Mutter angelogen, Alexa? Das geht euch überhaupt nichts an. Ich hab Hunger, Alexa. Ja, ja gut, ich mache dir was, komm. Ja, aber... Und weg ist sie. <lacht> das ist doch sowas. Ich verstehe das nicht. Wieso gibt sie uns gegenüber den Unfall zu, aber ihre Mutter belügt sie? Hm. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Ja. Soweit ich weiß, dürfen Jugendliche unter 18 gar nicht ohne Erlaubnis der Eltern arbeiten. Mhm. Und sie müssen mindestens 13 sein. Aber wie kann Alexa so eine Erlaubnis bekommen, wenn ihre Mutter nichts von ihrer Arbeit weiß? Vielleicht hat Gatwick sie ja ohne so eine Erlaubnis arbeiten lassen. Dass ich noch so jung bin, hat ihn ja auch nicht gestört. Aber Mrs. Huckabee scheint dann auch auf so eine Erlaubnis zu verzichten. Vermutlich. Trotzdem verstehe ich nicht, warum Alexa ihrer Mutter nichts davon erzählt. Was ist denn so schlimm, daran zu arbeiten? Vielleicht handelt es sich ja nicht um gewöhnliche Arbeit. Es gibt da eine Frage, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Äh, und die wäre? Woher wusste der Dieb gestern eigentlich, dass das Paket in Alexas Fahrradkorb so wertvoll war? Von außen hat man ihm das nicht angesehen. Meinst du, etwa Alexa und der Dieb von gestern könnten unter einer Decke stecken? Interessant. Na, vielleicht. Sie könnte ihm verraten haben, was in dem Paket ist. Er klaut die Ware, um sie später selbst zu verkaufen. Und den Gewinn könnten sich beide teilen. Und das würde sich bestimmt mehr lohnen, als für zwei Pfund pro Fahrt in Höchstgeschwindigkeit durch Karen zu rasen. Auf jeden Fall sind solche Botenfahrten eine Gelegenheit, an Dinge ranzukommen, die sich sonst hinter verschlossenen Türen befinden. Klingt sehr abenteuerlich, aber irgendwie auch logisch. Schon. Und wie bekommen wir heraus, ob an dieser Vermutung was dran ist? <lacht> das ist ja gut. Was ist das denn passiert? Da hinten steigt eine Rauchsäule auf. Da brennt es. Oh, yeah. Kennst du jemanden, der da wohnt, George? Ja, Alma White wohnt dort. Die Alma White? Ja, der wir die Vase bringen sollten? Ja, genau. Oh nein. Wollen wir mal hinfahren und nachschauen, ob mit ihr alles in Ordnung ist? Ja klar, machen wir. Das Rätsel um Alexa können wir sicher auch später vertagen. Ja. Na dann los. Auf oh. geht's. Okay. Darauf näherten sie sich der Straße, in der Mrs. White wohnte. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr blockierten den Verkehr. Ein Löschfahrzeug war im Einsatz und kämpfte gegen große Flammen, die aus den Fenstern einer Wohnung loderten. In der Nähe stand ein Krankenwagen. Oh Mann, die Wohnung da oben steht völlig in Flammen. Oh, ich fürchte, das ist die Wohnung von Alma White. Was? Oh nein. Sieh mal die Frau da drüben, ist sie das? Oh je, ja, das ist sie. Und dann mit einem Mal kommen Sie, Mrs. White. Setzen Sie sich erst mal. hin, bitte. Eine Krankenschwester führte Mrs. White zum Krankenwagen, setzte sie auf eine Liege mit hochgeklappter Rückenlehne und gab ihr ein Mittel zur Beruhigung. Die Freunde kamen behutsam ein wenig näher. Tante Alma! George, was machst du denn hier? Bist du verletzt? Nein, nein, alles gut. Nur die Nerven. Was ist denn passiert? Dieser komische neue Föhn. Ich habe wohl irgendwas nicht richtig gemacht. Ähm, der Brand hat etwas mit einem Föhn zu tun? Ja, ich habe ihn angemacht und da gab es wohl einen Kurzschluss. Und plötzlich schlugen Flammen heraus. Zuerst waren die ganz klein. Das hört sich nach einem Kabelbrand an. Ja, das sagen die Feuerwehrleute auch. Zum Glück waren die gleich da. Ihr glaubt ja gar nicht, wie schnell aus einem kleinen Feuer mit einem Mal ein ganz großes wird. Das schlägt innerhalb von Sekunden um. Nehmen Sie noch ein paar Beruhigungstropfen, Mrs. White. Zum Glück sind Sie ja gleich auf die Straße gelaufen. Ja. Das muss man als erstes machen. Immer weg vom Feuer und die Feuerwehr rufen. Was, was war das denn für ein Föhn, Mrs. White? Oh, ein ganz modernes Ding. Der soll sogar 400 Pfund gekostet haben. Wirklich? Woher hattest du den denn? Ich habe ihn geschenkt bekommen. Ich hatte doch Geburtstag. Und wer hat ihm diesen Föhn geschenkt? Ach Kinder, was stellt ihr mir denn für Fragen? Meine Wohnung ist gerade abgebrannt. Ihr solltet Mrs. White jetzt in Ruhe lassen. Das ist wohl das Beste. Ganz ruhig, Mrs. White. Das wird sich alles wieder regeln. Sie sind ja bestimmt versichert. Ja, natürlich. Danke Ihnen. Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Tante Alma. Puh, was für ein Schreck. Aha. Fahren wir erstmal zum Felsenhaus, oder? Ja, das ist wohl das Beste. Ist ja auch schon spät. <lacht> Inzwischen war es Abend geworden und Tante Fanny hatte bereits den Tisch gedeckt. Sie war ganz bestürzt darüber, was ihrer Cousine passiert war. Oh je, kann es denn wirklich sein, dass der Kabelbrand von diesem neuen Föhn ausgelöst worden ist, Quentin? das halte ich für absolut unmöglich. Solche neuen Erfindungen müssen so viele Testphasen durchlaufen, dass ein so gravierender Fehler ganz ausgeschlossen ist. Und wie konnte es dann zu einem Kabelbrand kommen? Naja, einige Häuser in Curran sind sehr alt und da sind die elektrischen Leitungen manchmal schon ziemlich marode, ja. Na, dann ist das wohl nur ein komischer Zufall. Mhm. Was für ein Zufall meinst du denn, George? Heute Morgen haben wir mitbekommen, wie drei solcher Föhne gestohlen wurden. Die bestohlene Mrs. Dalloway hat die Sache auch der Polizei gemeldet. Hm, was bedeutet, dass ihr eure Ermittlungen einstellen könnt? – Ja, Vater. – Klar doch, Onkel okay, Quentin. Will noch jemand Käse? Doch wie sollten die fünf Freunde aufhören, nachzudenken, wenn es noch so viele offene Fragen gab? Und so fanden sie sich nach dem Abendessen im Zimmer von George zusammen. Also, auch wenn die Föhne, die Alexa gestohlen wurden, nicht gefährlich sein können, frage ich mich, was das heute Morgen für ein seltsamer Diebstahl war. Ja, da gibt es so einige Merkwürdigkeiten. Auf dem Paket war kein Absender. Und Alexa jagt dem Dieb nach, kehrt aber nicht zurück, um das Paket einzusammeln. Ja, und sie verheimlicht ihrer Mutter, dass sie arbeitet. Das auch noch. Weshalb Julian denkt, sie könnte gemeinsame Sachen mit dem Dieb machen. Ja, Moment, Moment, das, das ist nur eine Vermutung. Die allerdings erklären würde, warum Alexa so ein Geheimnis aus ihren Botenfahrten macht. Aber selbst wenn es anders wäre, irgendwie muss der Dieb gewusst haben, was sie in dem Paket herumfährt. Und egal, ob es so oder so ist, in beiden Fällen könnte sich die Sache wiederholen. Dann müsste es doch möglich sein, den Dieb auf frischer Tat zu ertappen. Aber wir wissen nicht, wo so ein Diebstahl das nächste Mal stattfinden könnte. Ja, immerhin wissen wir schon, dass Alexa nur noch für Mrs. Huckabee arbeitet. Das stimmt. Die offenbar hochmoderne Föhne an alle möglichen Leute verkauft. Und? Wir haben die Adresse von Mrs. Huckabee. Echt? Woher denn? Sie steht auf dem Zettel, den Alexa vor Gatwick's Haus weggeworfen hat. Hier. Ah. Oh. Oak Street 5. Das ist die Straße nach Twin Oaks. Ha, sehr gut. Na ja, dann, fahren wir doch einfach morgen früh dorthin und schauen mal, was passiert. Gute Idee. Entweder wir ertappen Alexa bei einem falschen Spiel. Oder wir verhindern, dass sie noch einmal beklaut wird. Und dafür sollten wir gut ausgeruht sein. Ganz genau. Also, gute Nacht. Gute oh. Nacht. Bis morgen. Schlaf schön. Du auch. Am nächsten Morgen fuhren die Freunde die kurvigen Serpentinen zur Küstenstraße hinauf, wo Mrs. Huckabee in einem recht abgelegenen Haus wohnte. Sie stellten die Fahrräder etwas weiter entfernt, in einem nahegelegenen Wald ab. So. Hier ja, fallen sie bestimmt nicht auf. Ja, seht mal. Hier muss heute Morgen schon ein anderer Radfahrer gewesen sein. Die Spuren auf dem Waldboden sind ganz frisch. Was ist denn mit Timmy los? Er scheint etwas gewittert zu haben. Aber im Wald kann es auch eine Maus sein. Oder er findet diese Fahrradspur hier interessant. Immerhin ist er gestern Morgen dem Fahrraddieb hinterhergejagt und hat Witterung von ihm bekommen. Er zieht ja mächtig an der Leine. Dann folgt Timmy doch. Dick und ich können ja bleiben und das Haus im Auge behalten. Okay. Ja. Und wenn was ist, 13 rufen. Alles klar. Timmy folgte der Fahrradspur zielstrebig in den Wald. Und Julian und George gingen ihm hinterher während Dick und Anne sich in der Nähe des Hauses versteckten. Da drang ein leises Geräusch zu ihnen. Hörst du das, Anne? Ja, da scheint irgendwie hinterm Haus zu sein. Aha. Warte, ich schau mal nach. Aber bleib im Deckung. Wer weiß, wer das ist? Ja doch. Dick folgte dem Geräusch, das von der Rückseite des Hauses kam. Vorsichtig schlich er sich an der Seitenwand entlang und lugte um die Ecke. Doch offenbar war er nicht leise genug gewesen. Er sah gerade noch, wie eine männliche Gestalt aufschreckte, davonlief und im Wald verschwand. Dick schlich sich an die Stelle heran, wo der Unbekannte gewesen war. Dort war eine Kellerluke. Und im Fensterrahmen entdeckte Dick einige Kratzer. Wollte da jemand in den Keller von Mrs. Huckabee einbrechen? Schnell huschte Dick zurück zu Anne, um ihr davon zu erzählen. Und bestimmt ist dieser Einbrecher noch ganz hier in der Nähe. Ui. Sollten wir Mrs. Huckabee Bescheid sagen? Ich glaube, sie bekommt gerade Besuch. Ja, das stimmt. Warten wir mal ab. Wenn dieser Mann nochmal auftaucht, können wir sie immer noch warnen. Auf jeden Fall. Da steigt eine Frau aus. Und Mrs. Hackeby scheint auf diesen Besuch gewartet zu haben. Jedenfalls, wenn sie die Frau ist, die da gerade aus dem Haus kommt. Na sowas. Die sehen sich ja total ähnlich. Melinda, Schwesterherz. Endlich bist du da. Du hast mich ja ganz schön lange warten lassen. Ja, dafür habe ich aber alles erledigt, Fiona. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Die Entsorgungserklärung? Ganz genau, die Entsorgungserklärung. Offiziell sind alle Föhne ordnungsgemäß verschrottet worden. Ach, das ist ja wunderbar. Und woher haben wir sie jetzt? Offiziell? Es gibt einen Kaufvertrag. Du musst nur noch unterschreiben, dass du 300 Föhne zum Händlerpreis bestellt hast. Und einen Lieferschein habe ich auch. Melinda, du bist genial! Tja, jetzt müssen wir die Dinger nur noch so schnell wie möglich loswerden. Deck, hast du das gehört? Haben wir etwa gerade mitbekommen, dass es sich bei diesen Film um Betrug handelt? Ich glaube, das haben wir. Und zwar um einen ziemlich dicken Betrug. Mrs. Huckabee verkauft Schrottware für Hunderte von Pfund. Hast du eigentlich die Föhne, die gestohlen wurden, schon nachgeliefert? Noch nicht. Aber die Botin ist schon auf dem Weg hierher. Gut. <lacht> Währenddessen machten auch Julian und George eine Entdeckung. Timmy war zu einem hohen Gebüsch getrabt, wo die Spur des Fahrrades endete. Na, sieh an. Da hat Timmy wohl doch etwas gewittert. Ich glaube, hier steht ein Fahrrad im Gebüsch. Ja, genau. Und zwar ein gelbes. Mhm. Haben wir ja schon mal gesehen, oder? Ja, das könnte das Fahrrad des Diebes sein, der Alexa gestern bestohlen hat. Ich bin mir sogar fast sicher. Aber warum hat dieser Diebes versteckt? Und wo ist er selbst? Tja, vielleicht irgendwo hier in der Nähe, wo er darauf wartet, dass die nächste Botenfahrt losgeht. Hm. Und natürlich will er von niemandem entdeckt werden. Gut möglich. War das er? Ja. Wir sollen wohl zurückkommen. Dafür gibt es bestimmt einen Grund. Dann machen wir das. Beeilen wir uns. Okay. Wir haben gerade was ganz Wichtiges mitbekommen. Ja, wir auch. Was denn? Der Dieb von gestern scheint in der Nähe zu sein. Aha. Sein Fahrrad steht im Wald. Genau. Dann war der es bestimmt, der gerade bei Mrs. Huckabee einbrechen wollte. Wie, äh, habt ihr das gesehen? Ja, aber der ist ganz schnell davongelaufen. Ah. Das ist aber noch nicht alles. Nicht? Mrs. Huckabee hat die Ware definitiv nicht auf anständige Weise erworben. Ach, wirklich? Mm -mm. Gerade ist ihre Schwester gekommen und hat mit gefälschten Papieren geprahlt. Aber das würde ja heißen, dass der Dieb Föhne stiehlt die schon einmal gestohlen wurden. Und dass Alexa für eine Betrügerin arbeitet. Ja. Und wenn ich Mrs. Huckabee richtig verstanden habe, ist sie schon auf dem Weg, um nochmal Föhne zu Mrs. Dalloway zu bringen. Genau so ist es. Da kommt sie schon. Was machen wir jetzt? Sie geht schon zur Tür von Mrs. Huckabee. Warten wir, bis sie zurückkommt. Da die Freunde sich versteckt hielten, hatte Alexa sie noch nicht gesehen. Mrs. Huckabee öffnete die Tür und gab ihr ein Paket. Und Alexa ging damit zu ihrem Fahrrad. Wusste sie überhaupt, für wen sie arbeitete? Hey, Alexa! Warte mal! Was macht ihr denn hier? Was wollt ihr denn schon wieder? Es wäre besser, du würdest dieses Paket nicht transportieren. Und warum nicht? Weil Mrs. Huckabee eine Betrügerin ist. Das wissen wir ganz sicher. Was geht mich das an? Hauptsache, sie bezahlt mich. Alexa, warte doch. Wozu? Oh. Und jetzt? Da drüben kommt jemand aus dem Wald und fährt ihr hinterher. Das ist der Dieb von gestern. Aber diesen Diebstahl werden wir verhindern. Los zu den Rädern. Ich kenne eine Abkürzung durch den Wald. Wenn wir die nehmen, können wir bestimmt beide überholen. Na dann, los! Okay. Während der Dieb vom Vortag Alexa auf der Küstenstraße folgte, fuhren die Freunde auf einen schmalen Waldweg, der in gerader Linie bergab führte, bis sie wieder auf der Straße ankamen. Alexa fuhr um Haaresbreite an ihnen vorbei. Doch ihr Verfolger war noch etwa 100 Meter entfernt. Schnell schoben die Freunde ihre Fahrräder auf die Straße. Und Timmy bellte dem Ankommenden aus Leibeskräften entgegen, sodass dem nichts weiter übrig blieb, als scharf zu bremsen. Ach, ihr Volk, seid ihr verrückt geworden? Ich will nur verhindern, dass Sie Alexa ein zweites Mal bestehlen. Und außerdem sind diese Föhne bereits gestohlen, wie es aussieht. Aber das weiß ich doch. Das wissen Sie? Wie jetzt? Hä? Ja, das weiß ich. Ich bin auch kein gewöhnlicher Dieb. Stecken Sie also doch mit Alexa unter einer Decke? Was? <lacht> Nein. Moment. Hier, das ist meine Visitenkarte. Äh, danke. Sie sind detektiv? Ganz richtig. Privatdetektiv Spex, ich muss unbedingt einen der Föhne in die Hände bekommen, die diese Mrs. Huckabee verkauft. Und warum kaufen Sie Mrs. Huckabee nicht einfach einen ab? Das habe ich ja versucht, doch sie ist offenbar vor mir gewarnt worden. Sie hat behauptet, sie wüsste nichts von diesen Föhnen, aber alle Spuren führen zu ihr. Und deshalb haben Sie gestern versucht, die Fahrradbotin zu beklauen? Moment. Seid ihr etwa die Kinder, die mir hinterhergefahren sind? Ganz genau. Hör zu. Es ist absolut wichtig, dass ich so einen Föhn bekomme. Ich arbeite für den Hersteller dieser Geräte und ich muss unbedingt wissen, ob Mrs. Huckabee die Geräte aus der Nullserie verkauft. Was ist denn eine Nullserie? So nennt man Dinge, die zum allerersten Mal in einer größeren Menge produziert werden. Verstehe. Man testet nochmal aus, ob bei der Herstellung alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Genau. Das Problem ist, dass bei der gesamten Nullserie ein Fehler aufgetreten ist. Die Elektrik funktioniert nicht richtig. Und das kann ziemlich gefährlich werden. Oh nein. Also könnte es doch stimmen, was Mrs. White gesagt hat und ihr Wohnungsbrand wurde von diesem Föhn verursacht? Wie? Es gab schon einen Brand? Mhm. Ja, hier in Kirin. Haben Sie das gar nicht mitbekommen? Nein, ich war die ganze Zeit hier, um herauszufinden, wie ich an so einen Föhn herankomme. Und warum sind Sie vorhin so schnell abgehauen? Ein Detektiv möchte immer möglichst unentdeckt bleiben. Aber Sie sind auf der richtigen Spur, Mr. Spex. Eben ist die Schwester von Mrs. Huckabee gekommen und hat damit geprahlt, dass sie eine Entsorgungserklärung gefälscht hat. Ähm, du meinst Melinda Huckabee. Ja, genau. Dann ist die Sache wohl klar. Melinda Huckabee arbeitet beim Herstellerbetrieb und könnte den ganzen Betrug eingefädelt haben. Aber wenn das alles stimmt, ist Mrs. Dalloway in Gefahr. Aber wer ist Mrs. Dalloway? Ihr gehört der Friseursalon am Markt. Alexa fährt gerade zu ihr. Und es könnte doch sein, dass sie einen dieser neuen Föhne gleich ausprobieren will. Na, dann nix wie hin. Auf jeden Fall. Die Freunde und Mr. Spex fuhren so schnell sie konnten zum Markt von Kiran. Als sie die Fahrräder abstellten, sahen sie durch das Schaufenster, wie Mrs. Dalloway das Kabel eines neuen Föhns ausrollte und den Stecker in die Steckdose schob. Der Föhn lag bereits in ihrer Hand, bereit eingeschaltet zu werden. Dick sah das und stürmte sofort in den Laden. Halt! Mrs. Dalloway! Auf keinen Fall einschalten! Legen Sie den Föhn aus der Hand! Sofort! Dick schnappte sich das Kabel des Föhns und zog es aus der Steckdose. Der da? Huch, was ist denn mit dem los? Dick, was ist in dich gefahren? Alles okay, Dick? Kann mir bitte jemand erklären, was hier vor sich geht? Ja, ich kann das. Mr. Spex überzeugte sich anhand einer speziellen Kennzeichnung, dass es sich bei den drei Föhnen tatsächlich um die besagte Nullserie handelte und damit um Geräte, die höchst gefährlich waren. Melinda Hackeby hatte offensichtlich vorgetäuscht, dass diese Geräte fachgerecht entsorgt wurden und sie stattdessen ihrer Schwester Fiona zukommen lassen. Und die versucht sie jetzt zu verkaufen. Und damit würde sie eine Menge Menschen in Lebensgefahr bringen. Bei meiner Tante hat schon gebrannt. Ihr selbst ist zum Glück nichts passiert. Oh je. wie gut, dass ihr rechtzeitig hier aufgetaucht seid. Ja, absolut. Was ich allerdings nicht so ganz verstehe, wieso wart ihr dieser Sache eigentlich auf der Spur? – Waren wir eigentlich gar nicht. Wir wollten nur wissen, was mit Alexa los ist. – Ihr meint die Fahrradbotin? – Sie ist noch hier. Sie war so verschwitzt, dass ich sie erst mal ins Bad geschickt habe. – Alexa? – Ja, was ist? – Wusstest du, dass die Föhne von Miss Huckabee gestohlen sind? – Was? Nein, Ehrenwort! – Und warum verheimlichst du deiner Mutter, dass du als Fahrradbotin arbeitest? – Weil sie nicht will, dass ich arbeite. Aber sie verdient so wenig, dass ich sie nicht immer fragen will, wenn ich mal ins Kino will oder mir was Neues zum Anziehen kaufen möchte. Wolltest du deshalb auch verhindern, dass wir sie um Schadensersatz für die Vase bitten? Ja, genau. Gib mir ein bisschen Zeit, dann verdiene ich das Geld, um den Schaden selbst zu bezahlen. Also so wie ich meine Mutter kenne, wird sie gar kein Geld von dir verlangen. Vielleicht kannst du ihr ja mal ein bisschen im Garten helfen. Klar, das würde ich gerne machen. Aber warum hat Mr. Gatwick diese komischen Regeln aufgestellt und, und dann aus allem ein Geheimnis gemacht? Ach, der arme Gatwick. Der war doch mit Leib und Seele Sportlehrer. Es ging ihm doch nur darum, noch ein paar Wettrennen zu organisieren. Dass die Fahrer dabei auch noch Waren von A nach B bringen, hat sich eigentlich nur durch Zufall ergeben. Für ihn war das alles nur Spiel. Ganz schön blödes Spiel, kann ich nur sagen. Ich würde mich gern mal mit diesem Mr. Gatwick unterhalten. Warum nicht? Hier ist sein Flyer. Er freut sich immer über Besuch. Oh, danke. Aber jetzt sollten wir dringend die Polizei anrufen. Die muss Mrs. Huckabee noch heute einen Besuch abstatten. Unbedingt. Bevor sie noch mehr von diesen Föhn verschickt. Die Polizei von Kiran, also Constable Wilbert und seine Kollegen, waren kurz darauf bei Mrs. Huckabee, stellten die gestohlenen Föhne sicher und nahmen Fiona und Melinda Huckabee fest. Die fünf Freunde hatten von aufregenden Abenteuern erst einmal genug und ließen die Ferien nun etwas ruhiger angehen. So saßen sie ein paar Tage später wieder am Markt von Kiran. Aber diesmal... Ganz gemütlich in der Eisdiele. Mmh. Und wie schmeckt dein Erdbeereis? Mmh, richtig gut. Mmh, mmh. Super. Und das Mangoeis? Oh, lecker. Seht mal, wer da angeradelt kommt. So ganz gelassen. Das ist doch Alexa! Hey. Hey. Na ihr? Schmeckt's? Na ja, klar. Eis schmeckt doch immer. Wie geht's dir? Ach, ganz gut. Ich arbeite gerade wieder. Für Bikepost. Ach, ein neuer Botenservice für junge Radfahrer? Ja, das ist der neue Service von Mr. Gatwick. Müsste er gar keine Zeit mehr? Nein. Mr. Spex hat ein Gespräch mit Mr. Gatwick, meiner Mutter und mir, organisiert. Und da hat Mr. Gatwick eingesehen, dass dieses Wettfahren einfach unsinnig war. Und er hat einen neuen Botenservice gegründet? Ja. Und diesmal ist auch alles ganz offiziell. Dann weiß deine Mutter jetzt, dass du arbeitest? Ja, und sie kann es endlich akzeptieren. Es sind ja auch nur ein paar Stunden die Woche. Hauptsache, ich arbeite nicht für Betrüger, sagt sie. Und vor allem ohne Zeitdruck. Genau, das ist das Wichtigste. Aber jetzt muss ich trotzdem mal weiter. <lacht> tschüss. Äh, klar, äh, tschüss, Alexa. Ciao, ciao. Tschüss. Oh. Wie gut, dass wir Ferien haben und gar nichts machen müssen. Ach, das finde ich auch. Mhm. Ähm, man könnte allerdings noch ein Eis essen. Ganz sicher. Wie, noch eine Kugel? Was? Mindestens zwei. <lacht> <lacht> oh Aber mit ganz viel Obst. Oh ja, das ist gut. <lacht> ja, Timmy, du kriegst auch noch ein Leckerli. So, hier. Schnapp. <lacht> <lacht>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 Henriette F. Schmidt, Manuela Dahm, Helmut Zierl, Rasmus Borowski, Joshua Rudolf, Remy Mignon, Ursula Sieg, Reinhild Schneider, Regine Lamster, Stefanie Kirchberger und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-freunde.de